بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti në dijmë dhe fali e kërkojmë dërsa ne vërdojmë sonë të melena Allah Gjallahu Ala me pëllëtsimin e rëfimit që kemi folër për te në takimin e kaluar ju kujtoj që kemi folër që Zotë Gjallahu Ala në kuadët e rëfime që ka folër për to në Kur'an është edhe rëfimi i Ibrahimit Alehi Salatu Veselam respektivesht ndërtimi i Qabës dhe kemi thënë se nuk mund të Këj qemi drejt për drejt në këtë rëfim Pa e plëcuar me një parathenit rëndësishme që ka të bëj me Historiku në banimit të qabës dhe sakrifiz dhe flimi që e bëri familia e ibraimit alisam së bashku me Ibrahimin aleyhisselam Dhe që kemi përmendur të ndërrua dhe zërë dhe motra Rëfimin e ibni Abbasit radiallahu ta'la anhu që e trasmetan Bukhari hun e sahih hun e ti E pa të shemë rëfem të sinit një basik është të monë nga pejgamberi Alehi Salatu o Salam E si të rëgonë në mënyu të detajzuar do të të të rëngjarjen që nga uh, kalimin në meke Kur kaloj Ibrahimi Alezo më familje ti Edhe kur e braktisi familje ti dhe që përndodhi më pastaj Deri të ardhje e fundit e Ibrahimi Alehi Salam Parandërtimit të qabës në meke Dhe në bas të rëfimi që kemi marrë, pa dushim se është bëhe qartë se Ibrahimi a.s. nuk e brakti si familën e ti në meke dhe mës të interesohet për të afara. Mirë po, si në bas të transmitimeve është përmendur saj disa her ka arë në meke për të vizituar familën e ti. Dhe normalisht në disa her kër ka arë nuk e kështë të gjithë ato Ismailin a.s. i cilët kështë e dalë për të kërkuar furnizim për familën e ti. Dhe herën e fundit kër erdi dhe këtu kemi mbetur të transmitimi Bukhariut E gjatë Ismail në Alehi Salam prezent në meke Dhe e gjatë të mbështetur më një vend dhe aty a i pregadiste O të shtizat e ti dhe atë që i duaj për gjojëti dhe posa ju afrua Ibrahim e Alisam, unë gretë Ismaili nga gzimi dhe, si këse ka në të smetim, vëpruan me zvete, si këse vëpruan prindim në fmijun e ti dhe fmijun me prindin e ti, dhe nga përqafimi dhe puthja e dorës e kështë më radhë, gjithë ato që nënkuptohet nga përmalimi, respekti dhe e, dëshuria e ndërsjalt mes dy njerëve të kësaj kategorie. Pas taj, posa u qmallën dhe posa u, u përshëndetën, Ibrahimi a.s. i tha Ismailit, Allahu Gjellewale më ka urdhëruar me një pun. Dhe të ndërrula zërë një kërkje se këtil nuk ishte i panjur për Ismailin, nga se dhe ma erët kështar me i thonë se Allah më ka urdhëruar për diqka. E i hera por ishte thërja Ismailit a.s. Pasë shumë viteve prapov janë Ibrahimi Halison dhe për i thëtë Allahum ka urdruar me një punë Dhe Ismaili i thë vëpraja atë që i urnuar Fa ati atë do të më ndihmësh mua Fa gjithë sëse unë ko më ndihmuti Dhe filluan që të mbledhin gurët Dhe atë që ju duhaj Dhe këtu Allah u gjallewale a thëtë O idhjerë fa u Ibrahimin kawa i dhe min albeti vë Ismaili Këtu të është rëfimi i sunetit në barë të kërëfimi i Koranit. Dhe kështu e kemi të plëcuar këtë rëfim nga bazat dhe nga dhe të tëtë transmitimet më të saktat mundshme që janë shpalli e Zotë Gjelle Gjelalihu. Andaj, Allahu Gjelle Walla thot, O idhjërë fa'u Ibrahimu, kawa'i, dhe minë elbejti, o Ismailu, Rabana teqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim Kur Ibrahimi i ngjiste temenet dhe ndërtonte çapun së bashku me Ismailin thanin Rabana teqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim atë ndërtonin çapun dhe thanin duke u lutur o Zoti jon pranoje nga nei këtë vepër ngase ti ai që dëgjon çdo gjë dhe ti ai që din çdo gjë Dhe ka në të smetimin e Bukhariut se kështu Ismaili jebë të materialën e duhur babës të Ibrahimi të Alisam dhe imë dërtën të qabën Diri sa qabë jo ngrit në një lartësit që e kishët pa mundrë Ibrahimi e Alisam që të vazhdojn të më tutje E pasta jasodë një një shkëm caktuar një, një të të të mas të caktuar që mbita hipi Ibrahimi e Alisam dhe që nga ty pasta i vazhdojnë dërtimin e e qabës diri sa e përfundoj. Edhe kjo qëhet me kam i Ibrahim. Po zita dhe vendi ku që nërë Ibrahim e elsan për ta, plëcuar ndërtimin e qabës. Andaj ndërtanin dhe lutëshin. Allahu gjallewala ma ato lutja, që i përmanda Allahu gjallewala me kuran, njën për e tyre e ledzova duke u lutur Ibrahim e elsan më zbashu me Ismailin, o zotë i unë, pra na e nga një këtë vej për nga setia i cili dhe gjën çdo gjë dhe, dhe shet çdo gjë pastaj thon robbana uja'alna muslimina laka wamin dhurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim ozat na banevet nshrua ndaj teje muslimeni lak porulur ndaj teje musliman vërtet dhe gjithashtu te qitll bëri edhe pasartsitun dhe na mso adhurimin ndaj teje dhe na mso gjithashtu adhurimin që duhet të bëjmë këtë vend, këtë qaba me nësi këna dy kupti me adhërimi për gjithë shumë dhe adhërimi veçant që ka të bëjmë rritualet e haqit me i falë më kate tonë ozot nga se tja i që thalë shumë dhe i më shërë shumë rabbena web adhëfihim rësulen minhum ozot këti publi që ka me e banu këtë vend dhe kësaj populate dërgoja unë një pejgamber prej tyne jetlu alihim ajatike që atyre u ashtë palosë dhe u atërëganë fjallët e tua, mësimet e tua. U ju allimuhumul kitabe, u al hikmete, u ju zekihim inë në kënë të lë azizul hakim, dhe o zot u amësën librinë dhe u amësën urësinë, praktikën e këti librinë, si duhet me zbatu urnin tënë, dhe i pastranë ata nga njollat e i dhytarisë dhe nga njollat e ndryshme të veseve të këqia, o nëzot bëje këtë nga se ti e lë aziz i gjithëfëqishëm dhe ti e lë hakim ti e i urët kështu i brejime alesam ndërton të qabën të ndërru zërë zbashku me birënë të ismailin dhe e lështë të allan gjallonë me këto lutja kështë përshkimi i kuranit për këtë njëjarje të madhe dhe të rëmësish me cila realisht konciderot një piknisje ere e njerëzimit në tokë me një orientim të ri dhe me disa baza të reja të kuptimit të jetës dhe të raporteve në përgjësi mes Allah dhe robit dhe robve me zvete. Nëse dëshëm të ashtë i kthejhemi dobive dhe mësimive të kësaj që lezuam, pa dëshëm të ndërlozës e ka shumë dobi. Dhe ne i munduar që dhe tëtë disa nga këto dobi edhe me i përmenë në takimin e kaluar dhe se ka të bëmë e të njëtë në rëfimë i pëdua sondë të të vazhdaj pi kërshat e ku kemi mbetur dhe mbi këto fjal të Allah Gjellewala që i lezova e që janë nësu në lbekara na jetë një qënë një nëzete gjash, njësët, njësët, njësët, e kështë më rrë Allah Gjellewala përmen o idhjerë theu kur Ibrahimi tashne për këthejm në këtë foljet dheprimet e Ibrahimi të alësëm në kone kaluar kur ajnë dërtante E që reali është folja në gjuhë në rabë ka ardhë në kone tashme, jërë theu. A i ngritë vazhdimishtë, nga se nërabe, në gjuhë në rabë folja në që se vje në formën e kose tashme, në nëmkuptën vazhdimësin dhe të ardhëmën. E pikësh në këtë formë ka ardhë filimi këtë i rëfimi. Edhëpse pjesë za idhë që ka ardhë për para në nëmkuptën të kaluarën. Sa i kur vje për para, foljen e kose tashme e bënë në kone e kaluarën ndaj realisht Allahu xhallahu ala tregon se ky është trefimi i të kaluarës. Është shumë normale nga se këtë ditë mir po tho avall pse këtë trefim e ka nisur me formën e kohës së tashme. Edhe ky ka një një urtësi të rëndësishme që vlasta prej këtu mund fillojmë të pa lusë në dobive. Të ndërlozur shumë rrëfime nga kaluara ndëtetn histori ato rrëfejnë por si histori dhe realisht nuk mund të nuk mund të përsëriten aso, apo nuk mund të nziren dobit shumëta, post përgjithshme dhe sa të rëfen të regimet e të kaluarës gjithë mund në vetit e kaluar për ka disa rëfimet saktuara që Zotë Gjellë Leona i përmen të cilat historikisht dhe në aspektin kalendarek kanë do në të kaluarën por në aspektin e përgojave dobive, mirësive dhe urësive janë gjithmonë të kustosë tashmë. Prandaj rrëfimi i Ibrahimit rreth zonë është aktualitet, nuk është histori. Nuk është një rrëfim i cili mund të sfidohet nga koha. Ka, I ka kaluar kohë atë rrëfimin. I ka kaluar kohë ato ngjarje. Kjo sakrificë dikur ka qenë, po këto mënyrat e menduar dikur ka qenë kështu më radh. Allah xhallahu anë e stil në formën e kësaj tashmë për treguar se gjithmonë formimi i njerëzimit në dërtojt në bikto kuptime dhe gjithë mën kjo është aktuale mënyre e këtile sakrificës dhe mënyre e këtile flijimit dhe mënyre e këtile kuptimit të gjërave si kurse kemi të kras të ibraimit Allah o thot nuk është histori përvencën në kontekst në njëjarjes po, në kontekst në njëjarjes ka bëmet kaluarën nga se ka ndot para Allah alam 6.000 vjetve ose ma tepër por çdo kontekst tjetër, do thotë ky rrëfim i ka disa dimensione. Ai ka dimensionin historik të ngjarjes dhe i ka disa dimensione tjera që kanë me përfitimin dhe mësimet dhe urtësinë. Allahu xhalleu veleyh, kur e rrëfim me fol një kohë të tashme duke e treguar se vetëm ngjarja, dimenzioni i ngjarjes është historist. Të gjitha dimenzionet e tjera janë aktuale. Prandaj kjo aktualitet apo këmësim bashkohorë sa të fatë këtështë nuk mësohet në kohëm bashkohore apo dhe njerëzë nuk marë në mësime për jetë nga kjo rëfim që Allah pojë thëth kur sa do që të zhvilloni e të arretni e të njëhni, e të informoheni e të zvullani e sartë të bëni gjithë atjera e kështu më radë nuk do të mund të pavarësoni nga mësime të kësaj natyre nga se këto janë gjithë më në aktuale janë gjithë më bashkohore dhe të ndërdozit kimi thunë dhe maherët se nga njëre ngritin disa dilema së mësimët e islamit a përkojnë me aktualitetin a jënë bashkohore nuk a jënë moderne e kështë mëral dhe njerëzit nga mendësia e ngusht mundon që me e gjyku një mësim të saktuar se sa ashtë modern a është bashkohor duke e kufizuar dhe duke i a imponuar vatëm gjyrimin e kontekstit historik kjo është gabim Dhe kjo është padrëjtësi, nga se nuk mund të vlerësojmë, nuk mund të vlerësojmë kur efikasitet në mësimive të saktuara, a janë bashkohore, a janë moderne, a janë aktuale, në qovë se i referëm e tëmë, kalendarit. Nga se kështu njëri dhe zhvishnë nga shumësime që në varet për të një dhe sëtë. Ska mundësi, gjithë thasë që i kemi janë të lidrë në ngusht me në historin të kaluaren, në qovë se kajtë e kaluara jonë, nuk bënë për aktualen, asë nga zbojmë përsa të fara pra. Mirë po, mbi cilën në bazë dërtojt, dhe tëtë kriteri i vlerësimit të diqka vit ashtë aktuala, për jo, janë shumë kriteri, kam vendos njështë meqëm. Njën nga to është, aftësia të kërë mësimeve të balavëquat me sfitet e kosë. Ashtë i ja, aftë i shtëa mu balavëquat me sfitet e kosë, shumë ma të e për se mësime të e vet Por na islami është aktual, është modern, është bashkëkor. Nuk jena nevojë për islam modern, ai vetë është modern që nga koha e pejgamberit e Zotit. Gjithmonë është gjithmonë është aktual, atraktiv, gjithmonë është efikas. Allahu xhe levon ha thrik vë menjësh këtu me një form, ka mujtë ardhë në formë ka shumë të mardh në formën e kaluar. Dhe kur ndërtonte Ibrahimi dhe shumë normal. Po, rëfimi është shumë vjeçar, madje shumë mirë vjeçar. Për Allah gjëllë leole asirë në kone tashme Sikur se me ndodhë sot dhe dje Njëjtë Përndaj, kjo është a e që Këto rëfimi bënë interesante Efikasiteti këture mësimeve Dhe rëfime që t'jen gjithmon Të jen gjithmon të fresk ta Të jen gjithmon Do të të plat udhëzime Që njeriun e qëfar dhe le kohë E mësojnë si me më u gjind Në dimenzionin kohor dhe vendur Kua i gjindet dhe të fat qandai nuk sfidohet mësimi i islamit asnjëra nga asnjë zhvillim qoftë në aspektin e dimensionit kohor apo qoftë në aspektin e dimensionit vendor e dyta që duam të përmend këtu të ndërulazor dhe motra është fakti se Allahu xhallahu te wala po thot ose para kësaj se Allah po e përmend se Ibrahim i alayhis salam me Ismailin e ka ndërtu kët shtëpi për po disa detale, paraniqësje se ndërtimet, nuk i kem Kur'an por i kem i në sunat dhe këna mi aftan Andaj Ibrahimi a.s.m. i tha Ismail të a.s.m. Allah më ka urdhru me një vepër Të të bëzër historia e kërkesave të Ibrahimit që familje e ti me indihmu me zbatu ur në zotit nuk është të hershme Apo Don Ibrahim e Asam ka kërku jo rol herën nga familje ati që me e mirë kuptu, si kurse kam cing desh në kaluar, dhe që me indihmu në zbatim në urnëve. Njën nga to është edhe vendosje e haqjerit dhe Ismailit Alei Islam në, në meke. Ishte mirë kuptimi bashkotës e ti, për ndyshe s'kështë me najtë së rënaja, të ka urnu zoti rëti, si kurse thasht në desh në kaluar ka mujtë hagjerim e i thoni Ibrahimit e sam, atë ka urnu ty zotim e nëri qabën, po, e të riprotik të vetë, unë e përshkajt po të njerëzit, mirëpaj, mirë kuptaj, erën ma së të i kohë, këse kejtion kërkesa këtë më dhore, të shënë kërkesa, a bëbën sabërve që patë, kërkesa për jetër në lo, e lenë në vendë vetëmuar, të shkretë pa azë, shkaj, po vjenë ma së disë viteve, dhe zak Kur vjen njëri mas një kërkesë, a, a ju këmë thonë që ka me ju pagu zoti për këtë sabër, apëtën. Apo, që e kini nejtë vetë, që të shumarë me ju marë, të apetjë në për shambull, apëtën. Duhet pak me pas të emotiv. Po vjen Ibrahimi, a njësën, paramendojnë në mështë soviete, i kalon vetë, dhe sëmë bas rëthanë dhe të të shmetive mund të kuptu se ishte, vizite a parë që ardh Ibrahim e sonë në meke edhe po i thët gjollit vet unë e po të shohë në onër dhe qapën unë e po të shohë që unë e po të prej po të thirri parë më ndëje lener Ismail në lofën haqirin burri vet i kalun jere vet në shkëti dhe vet muar më u gjindh kjo vet me gjollit vet edhe a i po shkonë mërnu në vend tjetër me grun tjetër dhe po shkonë mërnu në vend kërnu njerëzit tash po vjen mazis o viteve e çat gruçi e kalon por tash duhet djalë me ta therr. Djalët do me do me ta me ta me ta, ta, ta therr. Subhanallahu. Sko kurun transmetim, pse Hajeri tha diçka. Dialogu ishte me Ismailën. Dhe kjo është edukat ha tashme e mirë kuptimit të, të sakrificës dhe flimit, dhe të zbatimit të urrë me Zot e Gjallëualla. Nga se bashkullimi familial është jetik i rëndësishëm Për të që unë venë urë në Zëtë Gjellë Gjellaluhu. Për i vijan për të, unë e përshoqi për të për thiri, thë ja e beti, ifal ma tu umer, thë o, oh, bobe hem, këjtë që ka për të urë në Zëtë qashtu bënja, se te gjithu një inësha Allahum i në sabirin, me lejnë Allahot, nuk ka me konë ndryshe përve se, si kur janë ndurim të arët, kështu ka me konë në, ju jo ndryshe, kështu ka me konë e njëjtë shikoni të ndëroni se këtu do të më jinin pse të madhava e njëjta përgjigje kur e la vetmike e njëjta përgjigje kur er me thirr e, e njëjta përgjigje kur er me thon prap Allahu po murdhon diçka si ka dhoi diçka në gjithë tash në situatë tashë radhë ska premas ska vetas ska kurti këna me drejt në shtëpi atë prema, vetë, kurqë, një si i tha kështu i tha Allah më ka urnu me një urdhen. Tha, babë kryja të urdhen. Tha, vë tu iluni, tha, ti kemë me minimu, pa tha gjithë sësepë. Tha, Allah më ka urnu që që qëtu. Një shpi me në reqë, pa. Shtepin e zëtë gjallë gjallë, johë, pa. Nuk dinte, Ismaila o shpi, ashtë therje radhës, ashtë përngulje radhës, a i së dinte, që ka ashtë? Mirë pa një gjë dinte. Dhe, Se ku do ti të të të, është? Tën çfarë situatë që është? Duhet, duhet të thonte se me na vë atana. Dëgjojmë dhe u nështruam. Kjo është rëndësime e kuptu. A është kjo në, në këtë kuan, at kuan, këtë vend, në këtë rrethon, këtë situatë apo kjo të pastaj këtë relative. E rëndësishme është a është e vërtetë që Allahu vë ka thonë? Anë sikur se u ka pse tek dërsi në nështrimet, te dërsi i ben Israelve tek nështrimi. Forsa elementore dhe rëndësishmë është të verifikojmë legjitimitetin e kërkesës. Apo kërkohet përmje art legjitime. Duhet të verifiku, me verifikoj edhe tekstin edhe përmbajtjen. Të dyja. Nëse teksti mund të jetë i saktë, por përmbajtja duhet të verifikohet kuptimi i saj nga burime të sakta. A kanë thonë ulemat kështu? Nëse teksti ose kërkesa, nëse kërkesa i te i kalan të gjitha krejterit e verifikimit apo i kalan kajt testet e verifikimit është verifik verifikur përmbajtja, tekse, sakësia, vërtësia, krejtja në verifikur mas kësaj me simtari skatet e postat se mi anna vë atana dhe gjuam dhe në nështruam andaj Ismail e Elson e kishtë mësu këtë dhe nuk ndryshante nuk ndryshante nga se të ndelozër kërë me kuptu, se besimtarit cilë e ka kuptu fin drejt, mesajn e Allah e ka kuptu drejt, nuk mund të këtë cilë e lëramonë, s'pun tjetë, nuk mund me konë për shambull, në këtë situatë, kështu e në situatë tashman ryshe, jo, ajo është një, një brëm me ka, një fry me ka, një formi me ka, përndaj e ka cilën kompakte, cilët e ti dhe fjallët e ti nuk bëjën dësh njëra me, me tjetër, nuk mund me th Islami feja mshirës, nëse vi për dikën atë kundër ta të qsoj mshigra. Islami është feja pajtimit dhe unitetit, e nai kena veprat e shkatërimit dhe çoptimit. E kështu më duk me kum këto. Do të më qen unik. Me qenë në një në një binor ato. Por tek kështu është Ismaili s.u. Von der Rahman. E ha të më kune Google, atë rsku morr vesh mir tash tash unë ju m'kfill bak, tash po marr veshunë, tash mëni me mashtru mu atë. Sko këtu mashtrim Allah as komonipule Allahu po kërkon për të këto zbotojë. Për këtë arsye, do të ka vazhduar me të njëjtën vijë, i njëjti ritëm, e njëta përgjigje. Kjo është rëndësia. Që ne të munduam të ta ta koordinojmë dhe rregullojmë jetën tonë në bazë të një të njëjti vija. Po, njeriu gjatë jetës së tij ka mundësi me i ndryshu mendimet. Këtë mendim me kum thon, këtë pëndroi Nuk ka shkënjë në kontekst në asaj që thasë Laramonis. Nëse ndryshimi i mendimit është mbi bazën e asaj dëgjuam dhe u nshtruam, kjo më rëndësi. Në konferencë haruan mendimet e mia, haruan çelimet e mia. Qëse më rëndësi unë ai ruaj. Më rëndësi ashtuaj tur baza mbi cilën ne kemi dërtu kuptimin e festimeve. Kjo më rëndësi atë. Prandaj disonjherë nuk dinse mbi mbi tën banë ato parimiteti atë. Mendoj se parimitet stabilitet e stabilitetit ndërtohen mbi bazën e Në mendimit të përhershëm gjithmonë pse pendron? Jo, valla kupton. Parametrat e dikujt duhet këtë me kujdes. Nuk ndërtohet mbi çndrimin stabil me një fjalë. Jo. Parametrat e stabilitetit e dikujt duhet të ndërtohen mbi bazën e kuptimit të njërit gjithmonë, apo ton. Gjithçka ka kuptuesalet mbi çet bazë? Me çtu kritere? Me çtu bazë, me çtu burim, me çtu referencë? Gjithmonë çtu kaqend referencë të mia, bazë të mia. Kto kan qet? Në çopsën e bazë të këtyre referencave evoluon kuptimi i njëtë dhe mbi këtë bazë dronë ndryrime, kjo është pikuri. Nuk është kthim rrapa ato. Dhe ne kemi pas për para dietar Imam Shafiu Rahimullah, joni me dim dy, komplet thuhet për të e kandruar me dhëben. Drejtimin e komplet e kandrua. Ato që komoda ti kaon tash ndyshi ka. E nëse e kandron me dhëben e pastë kandron të them vë. Jo, hapatën, fen e ka të njëjtë, bazën e ka të njëjtë. Çatoçi ka thon më herët Imam Xhaviu se në dhëbi jam është hadithi i vërtet që e ka mes. Mir po, s'ka ja pasta mujt mësh me gjithmonë kësajna, andaj po ndrej, po i përshtatom bazos. E jo bazën për përshtati jetës së lop. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme e kuptua, se nganjëre ndryshimi gjithmonë shikohet diçka negative. Mund të jetë negative kur lëviz baza, kur baza të shndosh. Ndryshimi është pjesë e bërt të jetës njerëzit, madje është shumë produktiv dhe është pozitive, po. E treta që me kuptim për i kësaj të ndërlëzër këtë një të mësimë e këto është, një punë kachmador dhe prengë kachmador që për ndërëtan Ibrahim Jani Sëram po e bënd bashk pjesë marës djallin e tjetën. Dhe sartë përmenet historie e qabës, ka mu përmen bashkë me Ibrahimin, alisam kosh, Ismaili alisam. Në projektet e caktuara, bëje pjesëmars familën tonë. Jot veqo është ti. Letin e ata pjesëmarsë. Qoftë dhe pjesëreshtë? Qoftë dhe shumë simbëleshtë? Qërdo koftë? Nërë simbolike duhet të. Simbolikisht me kunë, s'ka gale. Më rëndzirë që tjenë pjesëmarsë. Nëse janë të arë të familës me? Me buhajra përta ndaj për shambull, sikur se është për me në shambull të shumë kur dhe me në sadak dikujt nuk ka shumë e ma dhe thjesht e pja fëmiju tën, a e në ti hepa ti e ki se vapin, bë një pjesmar stakun në bartjene e sadakasat ose qka do qof më zbim për shambull por të mësuhemi në frimin e bashkëpunimit që i vjetri i abart mentalitetin e bëmirësis të riu të fëm ndaj të ndërlëzër Zekrija Alehi Sëram, suri Merjem, kur kërkaj që Allah u gjellë e ola me i dhonë fmi, a kërkaj me i dhonë fmi, përse kërkaj me i dhonë fmi? A thua valë e kërkaj jahjen Alehi Sëram, pëse njeshtë për i thonë që ti pa fmi e pa kërgjë, pëse kështë e gali për njezë? A po i duhe fmi, a, se s'ka kush një një gjithë dorën, në jesër plak në kush një mënë, a për këtë arsuje? e trashëgon më mua. Niçka. Ai jo pastori. Unë kam projekte, unë kam punë. puna e amsh mësimi i njerëzve, puna e amsh bartje mirësisë. Nëse unë vdes, po fiket një shkëndijë nga shtëpia ime. Edhe unë një fëmijë që e trashëgon punën time mësme japon, jeri thunio. Kjo është e çilinga. Prandaj kjo mund të jetë familjar, mund të jetë familjar, mund të jetë edhe ndoshta ju furë diku shtat nga nga të afërmit, nga njerëz që të njohin. Mirpo mundohu që kesh të kesh përkrah në hajër dhe trashëgimtar në hajër. Mundohu që pas te kush qon ti, mos të mbyll burimin e mirësisë që do të rrjedh përmes te japën. Kjo është kjo është mjeshtria më e madhe që e bën një njeri mbi fytyrën e tokës për të vazhduar puna e mirë e tij edhe kur vdesë ai vetë. Lë trashëgimtar në punën e tuaj atë. Letra shkimtar në projektit e tua. Qështë dhe ma to? Nuk dihet, ku e dim? Nesër vdes atë. A kanë me vdek edhe nësimet, edhe udzimet, edhe projektit bashkë me vdekën tonë, a kanë me shku qështua? Jo, ma to. Nëse këtë qimë duke në zuhë kuran të shpia, kësh projekt, umshel kurani shpia tonë, a kam umshel kurani edhe në shpia për njëzërës e s'ka ku të zuhë, së të din kur kush? Jo Allah po ton bonë projekt me mësu ti vetë Kur'anin me lexuar dhe familja me lexuar. Ti des, dhe zonë pastere, pasojtë tjerë, më rëndësish Kur'ani nuk mbyllet apo. Namoz nuk ndërpehet. Agjërimi nuk ndërpehet. Dhikr nuk ndërpehet. Damirsia nuk ndërpehet. Bujaria nuk ndërpehet. Është shumë të tjera nga projektë që, që në një llogaritje në bazë të këtyra, ne ushpytë k'Allah xhënna-l-uata. Andaj mendon me këtë mentalitet, msai, msai më vëmir, msai më vëmir. Nostjen të shkëputur antarë të familjes nga punë të tue. Jo në kuptim të asaj që gjitho prega, se ka dëso qërshtje që nuk në nostim në detale të sartuara, por si mentalitet me bo mirë, si mentalitet me sakrifiku, dhe të të të shëgojnë për të jepësëm. Nështë ata nuk mund me të shëgojnë nështë të informat që të e këtë di, që të e këtë di, që të e këtë di, nështë të të këtë lidhë me këtë di apo i, i, i bujaris kjo edhe të rëzhëgohet për të jepën nga të tjere ta qoft nga rejt i ngush familjar po qo edhe nga, nga të tjere andaj bashk pjesëmarja në kajr a shumë në kërkuar bashk pjesëmarja në punë të mirë a shumë në kërkuar bashk për ndaj edhe Allah Gjellar bashkpunar një në shumë në punë të mirë dhe në punë të marë a shumë i rënës në bashkpunime edhe po a thëmë të ndërullë vëzën e Në qofë se ne si musliman, kishime e kuptu drejt, a ma drejt kishime e kuptu, bashkëpunimin një pun të mira, këj bashkëpunim me lejnë e la gjellëvara, kishime e lërgu gjdo virus të përqarë dhe sëptimit të për. Fakti se ne nuk pëdina me bashkëpun me zvete, po për e japim për parësit disa mëspahtimive të zatë, po e përcaktuin mënyrën e komunikimit të në me zvete. Në qofë se ne bojmë një projekt harit matë, dhe bashkullim këtë hajrë dhe se kemi përçullim e amlin e përveqëm të dikujt për neve po e kemi përçullim punën e halit më kry dhe jena bashk pjesë marës shumë mësë pajtimi kamera për rruga nga se për me eruit projektin kena me eruit një një një të të, të nëpër i për ku s'ka përrektit përbashta s'ka pun përbashta atër edhe ndoshta ndoshta mësë pajtimi më i thjesht bëtë bazë e komunikim me, komunik me të, çoft mbi çat bazën komunikojmë me to se unitet diçka s'kam me të përveçse nuk pajtohemi këtu këtu këtu, të të çka sistemna. Dhe çkëm bëte ngjyrimi vetëm i raportit këtu në mesvetë, kjo është më e keq se mund për çmunt mund të ndodha. Prandaj pejgamberi sa alehi s.a.w. më tha sa bëj çfarë? Bashkë me zvetë, bashkë kët punë, bashkë kët punë. E ç tei kaliu njëra shumë shumë fërkimet që mund të ndodhin si njerëz mbi që farlojtë bazi qofta jo. Ja. Andaj, bashkëpunimin në hajrë, bashkëpunimin në punë të mira, edhe në familje, edhe në shëqni, edhe në me qëzikot e qoftë, nga sesikur se kanë thonë djetarët, nuk ka diqë që i shkatran njerëzit dhe raportet me styne se koha e lirë. Bëdi hava, s'kam prekë njëtë, s'kam punë, Rimpat i hava, kava këtër një mënur, e ma ka pëthoj një një një paradodit e i, I kujtuat. Vëllaj që është i angazhuat në punë, si bjen men, që i tha dikush paradodit mënda. Që është pimon men të të në tonë këto, dikush gjithushti. Ajë që fa ka punë të tjetërë posë me mojtë menë që si më rapshtihonë ato. Ajë që ka punë meqme, ajë që ka punë të loja, ajë që ka projekte njëtë, ajë që e dinë se koha për shkonë shpejt, jetë për Ka me vdek, me doan nga kjo bot, asë një pun se kom po gati, se kom ku një pun që është duhet. Ska vak me pëqut qa me nënë kërë që a tha kërë. Daq me më një mund, gjithë të jesën për para, mos daq. Veç pak s'ka jo, Allah, jam se e më tesë për para. Për. Kaq? Si kusë e njëri që e nale ju besahtianin. E i tha, një dy meselën e ty kam këtëm i bu më habet. Në të kuptim që s'papajtome në ti. A i zdi e të emni ti kusë � ashtu që ti je jahile i njëra ndaj apo. Për problemin jamosh kohë. Unë kam kohë. Se kam tjera projekte. Se më pas kohë i shumë nol te 10 saat, po mirë, mohabet këtu shumë bu, e këtu për la, e këtu mshtye të vak në këto. Eshtë ti i vakt i bën çë sti projekte. Si sti projekte, gjithçka do të men atë. Këtu janë thjeshta me zvetë. Për mbashkullimin hajër me një cit disa sht ant pozitive, ant unifikues tona me zvetë. Çfarë dolën aty të qoftë ato? Ti çesim në parreziqjet e përbashkëta që na kanosin të gjithëve neve. Dhe në ne evitimin e këtyn e rreziqeve të bashkëpunojmë, do të harrojmë se ç'ish po duk kemi atë ç'ish po bëjmë atë që po ndodh. S'vien mend vëllai, s'vien mend se njeriu është i tkithill. Natyra njerëtor është është e tkithill. Si di si kurdo ku, ku kurdo që i vjen në ndonjë breng më e madhe ja haran dhe tjera dhe tala për ndaj njerë që ka me dalë i mërë që jam a ka me dalë pas një teshtë dhe koreq, që ka në hadith a shu dit, ka ja një rësul Allah bura e grobashk o shu dit qësht, qësht, qësht, qësht, qësht që problem qëfar të apë e kamerësar tha e lë amru e shend puno shumë me madhe, me ma atëmershme se me iran nërmen dikujt me kjo tjetër që ka, po di ka morë puna në altë se këqyr bërë di Këni ka përrektet noja, ka përrektet noja, ka përrektet noja Vëllën është dhe rrugës të jetës, si shën njerë që shënë vesh Kaj me, a i shën rrugën, mësë më rrugën dikun Po detallet e kësaj nuk ka mund si mu, shumë fokusu saj Realisht, me një ati, është duke, është duke lundu dikun tjetër është duke shku dikun tjetër Pra ndaj, ngritun përrektet noja Meru me projekte serioze Shumë detallet përë Çekim e pa sot kanë pengunitën të tënë dhe më es përpara. Sa ri që tier do pun pa nevojë ulës, es përpara s'ka vakt. Duhet mi shty pun përpara. Me poku kënaqo, natyrisht farsani mirë më. Me lëndë tani mirë, ti na vakt edhe me debatuar dhe me na ramba të bëni protokoll që wallahi më pas jetën e nujtë samanis nuk del vakt për të debata që inisio do ne shtu debatuar. Ku pe jona vakt ollah. Ç'po kim mundsi më bë? Po normal sa ai ka vakt nga se vakti ti nuk është nuk është i rezervuar për me mësunë nëjësullet kuranit nuk është i rezervuar për me mësunë e mësimë të shkollës nuk është i rezervuar me bërë nëjë punë që është nuk e halë nuk e ka rezervu kumë për këtë e tani, ku shkën e ku shkën tani tulip të meta gabime, lëshime, rëshitje ndrime, e ku edhe në që farë të tjera që rralisht asë njën nga këto si bujn rrër Ibrahime Alisom në meke dhe është ndërlit me këtë dobine para prake që e cejka kur rrër Ibrahime Alisom në meke të ndërdozër nuk e shte, djali ria dhe apo, nga se veç me marë pak kronologikisht me shikua Ibrahime Alisom ishte në Irak atje ishte i ku nga Iraku është këjnë Palestini nga Palestini au këtu në Egipt Gjithaqtu thimi kishte me kë, me gruan e tij Sarra, e shtëntym mosh. E atje pastaj në Egjipt i ndodhiya ja, ajo që i ndodhi, do thot me atë mbretë zullumtar që djeshti mia ja kënap u gruan në udhëbilë. Dhe e dënoi zoti që ndevura zullumtar, dhe kur e pa se këta janë mirë java, ja dha si problem kë Haxherin apo, shoftor dha. Pastaj me Haxherin u kthye, pastaj Ismaili, pastaj shkoi, domthon mosh. A ka nu shoft e pas taj, ma sallviteve ka shku një herë, dy herë, tri herë, jesu shku jo për jo, dëmëhonë, Palestine dhe, dhe, dhe, dhe me kësë, e lefësi e bërë dhe. Përëndisën nga djetarët, kam thënë, nuk ka argument qartë, përso me marë një, një bësht orientuës vetëm, jo si fakt, dë vërtet, pa më hushëm, mund tjetë plus minus, i përthunë se, si kështë e përmanë, i bëni haqji Rahimullah, thë Ibrahimi alayhisal selam kurë ka ndërtu çabën i kishte 100 vjet apo? 100 vjet apo? Në marshatë tieni skadnu pak më tepër, po gjitha, në gjithat 100 vjet vëllah. Çi ka mordin amsin bek safin? Ne chimërdh chimë vjet me kraç me kraç ama punë s'ka munon. Je unë në plok djemtë mi, burrat e mi në plok, kranj për parason, s'ka një plok, në punë mira s'ka plakje. Në punë horis s'ka plakje. Deri në vdekje. Andaj ka punojmë Muhamedit rahimullah Kangan me nxënë dersin tjetër me Nalde, nuk mrinte mi shtin 90 në kom se pikë dersi. Iq mësimi atje. I thoshim ti kur kimë ngajti vesh peçit moj mend të ngajti. Peçit moj mend me librat. Ka thon ti në vark, kur ti mbishit librat. Ne dëniaz 5 dia ka u kon pjesë te projekti te punes se harit s'është, u hub, se jam o kërkon. Penzikut ala atë punë të mira, nuk kanë penzinim, nuk pranojnë penzinim punë të hajrit. Ti mundi nukon pjesë një projekti, e këdonë këtë i budin të tonë, elhamdë, e këdonë, këdon në dikonë vërgjëdëma të mutje. Tire, e kështu më radhë, mi për më shputë, këni qënë vjetë, edhe gurdë, në këra dhe ndrejt qabën. Nga se e ka kuptu drejt, jetë në kësa i bote. Mënësi për më bo mirë, anë të Dhe për ne mirë si lloj stazhi të punës apo? I kjo do vjet bë një bë të bën stazh me botë mira apo do tash më jeni pensionuar apo? Nuk po flas për vepra individuale, se largsohet ambient diku më pensionu në namaz. Namazit gjithmonë din vdekje, po flas për punë që kanë të bëj kolektive. Se largsohet diku më në namaz, jo jo jo po flasë nuk ka, jo, jo që nuk ka pensionim në punët individuale, në obligimet individuale, ato gjithësësitë, s'ka, po asë në dobi kolektive, besimtori është dobi prurës, për njerëzët e tjerë, sotë të rgjallë. Përse ta të ndërëzët, kër vdes besimtori i drejtë, janë një në mungjes në njerëzëtën, së është më aja të. Kër ka vdikë, ali i bënu hasënë, Një pjaliut, radiallahu ta'alanu, e kanë qëtë zinë lëbidin, e kanë qëtë ur stëllia e dhevatë smiratë. Kër u dekaj, një një avë, kanë pasë krizë fukaratë, a thëmë. Ska milë. Kanë thonë, peçti ku ka kaunë, a thëmë. Saj në thëmë, në kratë vetë, edhe ju ka që milë fukarave të dhera. E ju ka qërë dhe u këthuja, a thëmë. Në së kanë ditë ku shpea u përënë këtë bunë. Kër ka vdekë, e kan Në e andin mund të jesh në lot. E shoh që nuk ka as këçi fal ke mirë. Ky sabëlia, ky qi ndihmojte, ky qi për krahtë, sa është mopa. Ta është na duhet me buni teatër me bu, shtirësh me komponimin e besimtarata. Andaj bëhu që, që kur të jesh gjall, të jesh stolia të zbukurimi i shokëve dhe të miqve tu. Bëu kështu dhe bëu që kur të vdesësh të ndihet mungesa jote. Nuk është asë kush i pasëve nësushë më së kuptohë më kështot. A më mungesë, po oh Allah, po në mungon, Allah, po në mungon, se saba, më um, saba e këna pasë të apëtën, të umësu sëjni me e pa, umësu veshë me e ndëgju, e kështu me randës dhe punë tjetër apëtën. Përëndaj, bëhut dobi prërës gjithë mund, gjithë mund i mirë, me qëka do qoftë, ma dje, si kurse ka thënë pejgamberi sallësallëm, të besë sum Çi musliman azem i vojm muslimanva. Soku bosciasho, jaq u disponim. Ja pju hare, ja pju, ja pju vullnat. Thu subhana filani qysh te kem zoti ruti mshiroft. Zoti ja fal. Subhanallahu sare ksheshum djusta he kemrzin valla. Gjithu kesh kon. Për shembull, filani mashallah. Sa her na kon merzi i theket do fjal ta he ke për merzi si me dor. Ajni me ke po ke di çka ama fjal di ka pos. Di çka kujto me tmira. Jo, Allah, e juallandem më kujtuqi, Allah më shroh, vëllazh. Tani me me lut kryt njerëz, praç nuk ka mirë ata. Allahu na ruaj ata. Ibrahim Mesum 100 vjet, Allahu alem Mesum më thosht se ka pas projekt të tjerë Ibrahimi që alzum se ka punu, po si ka përmend Kurani, po çet një pritje për përmendave. Çfar projektin madhot dhe Ibrahim Mesum nat për çri dotot i angazhuar në punë të hardave. Gjithashtu ndërras për dobitë që i nxjernë se shumë ta janë dobitë po më nduam që disa për ty ne mos meritej kalu për shkak rëndësis të rëndësisë është projekti që po punon me te Ibrahim e asom dhe Ismail alayhis salam. Kjo është projekt i vogël Allahut. Po ndërtojnë çabën. Po ndërtojnë një simbol të njëshmërisë së Allahu xhalla xhelalihu. Po ndërtojnë një simbol që njerëzit do të jetë një nga shtyllat themelore të besimit në Zotin xhalla xhelalihu. Dhe këtë nuk për e bëjnë me vetë iniciativë. Shumë prejkët në i bujmë këtë dunja, me nëjmë si e të mira, i shana e në të mira. Po kërku i shpala si ka arë Allah, se s'ka shpali. Me e ndërtu qabën, qatë dven, në qatë formë, qatë madhësi, e kështu më radhë, Allah i ka thonë atë. Edhe si kurse i ka thonë Allah gjellonë, e ka ndërtu. Prap se prap, nuk është më bështet në këtë vep komplet edhe me thonë se e bunë një punë që me që ta ponë gjënet kismet i shalom për thonë të rabbena të qabbel minna Ibrahim e asan bën të qabën dërë tante me shpallin nga Allah dhe tët në aspektin të shnuarëm ka një ka një me i bu krasimit dhe më në aspektin e legitimitetit nuk ka vepër ma legitime s'ka ma legitime vepër se që kjo nuk ka Allah se me shpalli Allah i ka thonë do të thotë në aspekt të legitimitetit, është 100%. Mirë, në aspekt të vendit, vend më të mirë, se me ndërtu në meke, skallov, vend i shajt, në aspekt të ndërtu zë kush për e bënë, Ibrahimi, e samë dhe ismejlesëm, me aftanë, kush që më puntuar dërgatë, firm, më dhojza për thëmë kështë, firm, ma e pranume skallov, skallov, Ibrahim Elson, baba i pejgamberit. Baba i pejgamberit Zotit xhamdullej gjel ta lut. Ai po ndërton. Kjo, e tretë. E katërta në kop ka projekt do të, të më gjithpërfhirës. Edhe në rrafin kohor jet historist. Edhe në rrafin njerëzor se çabjap. Apo, jemi në projekt që kaqë miliarde, miliarde, miliarda njerëgjën pjesë marës dapën, jeshtë vëjnë hajën. Problemë është të labën? Apo, qabja. Do tëtë, njere vëqë vizit sa e kambo, balikaj brejme të më sëvapë, vëqë vizit. Eso ju në këthy ka qabja, që s'ka mujtë me shku përme zemër, ju në këthy ata ekstra e numër, s'ka prekë ka që i madhë u labën. Andaj, i brejme sëmë edhe në kuptim t e ka projektin që bën pjesë ato që rangohet në projektet më madhore në historinë e njerëzimit. Megjithatë thotë o zot për projektin e javët. Ena që nuk e kemi legitimitetin po shumë pun 100%. Qase si legitimiteti nuk ndon kupton, apo sikozë dëmë? Nuk ndon kupton legitimitetin, vetëm aspektin e formës. Po aspektin e ata shoqëritetet se legitimitetin e kupton silicitetin dhe posimin rrugën. Rruga mund të më mëkon e mirë, forma mund më jetë e mirë. Po ndoshta e kontestojnë legitimitetin e kësaj pune kush? Brëndësia dikujt. Andaj, në legitimitet të kontestuar. Çfarë po i them? Në veprues të kontestuar, në të kontestuar mirë me projekt kontestum, sa kome post hajrat në shtatë, dhe në i sharpiti, dhe të tëtë, sa so kohë hajrën projektet ona, pra që mund e të kontestun, së po thëmë kuptim të zhgënjimit, pa kuptim të realitetit, prapë se prapë, rrallë herën do kush, pas një projektit, thë rabbe të rabbena të kabbel minna, inna kjën të sëmi u lalimot. Oto Allah përnaj për njëve këtë puna tëmë. Në pranimin e kemë, por, ua kontestujmë njerëzëve të tjirë, pëse s'pona përnujnë në ato projektinë, s'pë buon kajtë situazionatë, pëse kësë përnujnë s'jona, më tonë, se përta Allahu e di që kry, po të ashtë në pëse të njerëzit, anë të i vëndër uarë, e kemi cikë nuk du me mundat i kjo pikë, se kemi folë për këtë, para 4-5 derseve, për qërshën e pranimit. Pranimi i ka diso nivele, diso shk prandaj se so nuk plocuam gjithë ta shkallë e pranimit nuk bëhet vetëm për atë besimtar. S'bëhet rradhë. Nga se nuk është pranimi vetëm ai aspekti që ka të bëjë me vërtetësinë, apo ose që ka të bëjë me vlefshmërinë e vlefshmërsht. Po vlefshmëria ç'është krejt pranimin. Vlefshmëria është një niveli i pranimit, sikur se kemi thënë, ku është problemi, ku është ndikimi, ku janë këto djerrat. Prandaj i pranim është më thonë të pranojë Allah pinjev. Gjithashtu të ndërlozër Ibrahime e son Kërë ndërtoj qabën Qfarë tha Rabbe i gjnub një vëbënije E nabu dhe lësëna Tha o Zotë Lërgom mua dhe thmi të mi dhe pasarës të mi dhe Ndjek së të mi nga adhurimi i idhujve A i shkëndë Do, do, do, do, do pjes Ibrahime e son Shumë interesant që neve së nabjen Në fatë meronat tonë përë Nërton të qabën e thonë të, thon të o Allah praneje, di gjenë zjarë përshka këse së pranë të me nënë katë të rëzat, e thënë të, o Allah, rrujë mësë nadhu idhë i të fëmë. Sëmë hanë Allah, dërsa shikoj atë atjirë të. As një sakrifis kështë të ma dhe diqka për një shmërin Allah nështë asë e këna bërë të. Edhe rallë e këna me adjetë qoqin dë vetës tonë që tutët nga shverë kësi natët që nuk të të të nga shirkësit, o shtë i sigur të të të të të të të të të të të të të të shirkë, nuk jajjonë shoë që një Ibrahimit a.S. pos Muhamed el S. që e ka vërtetu të uhidin, një shmërin në Allah në gjëllë oala, se kur saj, me gjitha, me gjitha argument, me gjitha form, dhe prapët, o Allah rujmë, mos t'i bi idhujve nëse gjitha, subhanallah. Nëndër të nëqopën dhe thëtë, nd duhet të shdojnë në kriterëa të verifikimit të saktësis të kuptimive tona e kuptuot? Jo përkacija jonë që ja kemi dhënë vetës të drejtën na më uquit pasu si Ibrahimit e zonë na ja kemi dhënë vetës të drejtën që të marin përkacit saktuar atë jam veshë në vetës tonë nuk këm e gjukua lau në basë të emnit asë në basë përkacis këto harraja Allahu Gjelloha ka me gjyku në bëj bazën e, në bëj bazën e, verifikimit të vlepshmërisë së, së, së përkafsisët. E qështë verifikote e? Që, me punë dhe ty në. Ajë e ka ndërtu qabën edhe ka pasë të të apranot. E ka pasë të të cëngjëri. Do të të, s'ka vend për vetë përqimë, s'ka vend për vetë mashtrimë, s'ka vend për, ven për lefdrimë. Pasë, Ibrahimi talë qëmë, s'ka venë, si ka lunë venë, kërkut Ibrahimi talë qëmë, me qabe, krejt nevën e kam shildirën, me nashku menja, diqka se, qakun bëhën e veç, Allah u ka mundësime për guopën, me, me s'ku menja kështapën, në këtë mentalitet, të vetë përqimit, e, e ka mbyllë, e, e ka eliminu Ibrahimi talë qëmë, e në gjithashtu të, nëse e marë për shambull, tërsin, këto personel në mënyrë. Nëse e merr tërsin e fesë si këti, feja kompletë është domethë të dje kemo. Então bën pjesë besimi, bën pjesë ë uh, veprimi, praktika, sir, shumë çfarë bën pjesë. Apo. Hajde pa po ndani Islamin në tri pjesë. Çu që ndot. Apo? Aspekti i besimit, aspekti i praktikës, edhe përndam, tri, tri, tri tri, aspekte i mirësielës, a përndamë në tri dimenzionë, në tri aspekte. Këso përndamë? Që kërët islamet, në cillën dimenzionë, në cillën dimenzionë, je ma i sigurë të se jenë hakë, a në të në të në të jemë alë, po në që se marë dimenzionë e besimit, dimenzionë e praktikës, që është fëku, dhe dimenzion e ahlakë dhe mirësjeles, në këto tri dimenzion e, dimenzion e mirësjeles, nuk gudzojmë shumë mu, edhe na vetë tim se jo shumë mu mështetit ta, se ju në kuptim të, të bë, asaj, pëmënëj, saksis, vërtjetër, që këna besunën ta, në aspektin e praktike, të aspekti i fekut, aspekt juridik, je i bindëm, po a është a është ana më e fuqishme e kësaj tercie ana e besimit po mas shumë më, më, besimit më, më mas shumë ti kenai më të që kanë më paktuar mbas besimit atë pastaj mbas praktikës pastaj mbas sjelljes atë më shumë ti kenai më të apo do të thot ana më e sigurt ku jena më të pa kontestueshme të është ana e besimit Në qëtë andë besimit, Ibrahim e se më thëtë, jo atë të gjëratë në është të periferike që mund të lëndojnë besimin, po në thëllë në na abu dhe lësënam. Këtu a i thëtë o zotë mosleja, kë ana me fuqesh me ime, mosleja të rënua tërësisht me adhurimin e, i dhujë vabë, e në qëfë se Ibrahim e se më të ndërëzër, e kalutë Allah unë gjëllë lëvëna me i arrujtë, besimin që për neve është i pakontestushëm e që është dikur dhe onë praktike të onës e ti që djetar kanë mës pajtim të i të tënë si onë të besimit pakontestushme që është në do të kjo pra që është nuk thot këtu për shambull ka disa aspekte praktike që ti izbatan falë është diqysht dhë i lo ti nginën diqysht që kja është fekua dhe ka shumë ndështë të praktika që na e veprym një verzion por ka të tjera verzionit që kanë thonu le modbete na menëm se që këshma i sakti për shambula po në atë verzionin që ti e mëndonë së është i sakti a i këthonë Allahut o zot në atë që njerëdhën mësë pajtimit më mësë hakun për mes Allahut apo për mes fuqis të ndi intelektuale ka këmptu që lë është hakun Çfarë është gabimi joni? Çfarë është gabimi joni? Ne e vërtetojm saktësinë e mendimit që kemë marr me mendjen tonë, jo me ibadetin tonë, jo me përkushtimin tonë, jo me adhurin tonë, jo me doan tonë, lut Allahu xhelaluhu. Na çfarë thonë pejgamberi sa solla namozin e natës, në modh që i fryeshin këmbët duke u fal, kët namaz, çfarë thonë pejgamberi son? Ihdini li mehtu lei thafih min al haqqi bi iznik ozat më u dhëza, na të punë që njerëzit një në ronë më spajtima, me lehen të unë, inë në kete hdimen të te shau ila sërati mustakim, të jo Allah u dhëzën këtë do në rrugën e drejtë, ndaj kurtinive për me ke marë, ose nga njerë dikosht të spodit cilin mendim me e marë, e na zakonisht për me e kuptu cilin mendim është ma i sakt, kufizu e me funë e kryetek, aftësia intelektuale e kuptimit, ndërsa Ibrahim Mesamot aftësia intelektuale jote është një pjesë e kuptimit pjesa e mbetur është rabbana rabbana pjesa e mbetur tjetër është seç dea pjesa e mbetur e tjera është adhurimi është dëvëshmëria largimi nga gjunaht thundson Allahu xha lla me kon të vërtetën e aftë të rikje kësaj paralelë mes neve dhe Ibrahimit alsom na munson të vërejmë kuptuar shumë gjëra se na munson të trajtojmë e të kemi qasje tjera për bal shumë kuptimev që me ndojmë se ja kene vendos vullën ato dhe me ndojmë se janë kështu dhe s'ka ndryshe s'van me kën tjetër ato ta është në qovë se a i ka këkuar në dimen e Allahot për në vetur stabil në dimenzionin më të sigur që ti e në ta e ti për ato tjera dy tjera që janë sa e këllu të langëgjallor për to më më nëse kjo është me ndër një pikë, Shumë e rëndësishme që mëritën meditiminat. Dobija të të, të ndërhozër është se Allah u Gjellë Gjellu në ka përsi dhe doate i brejmi dhe sënë. Vëq me komentu dhe doate i brejmi dhe sënë, duhet të ligjera të në vetëmë. Si ka formulu, si ka ndërtu, si ka rënditë far ka përzjedh me lutë Allah në gjelë leona, veç këto me i komendu, do në ligjera. Mirë për përshka këtë këtë këzë, du me u fokusu të një pikë e rëndësish me e kësa e qështja. Ibrahim e Arsam të ndërëzë dërë shikoni, e ndërëtën qabën, shikoni këtë këtë zhvillim të këso e njërë, e ndërëtën qabën me gjithë ato që i ceka, edhe thëtë, o Allah pranajë, i nënshtruhet familjarisht, pa rëzir, pa u ha mendur, i nënshtruhet, pa kontestim urnit Allah gjalluar, dhe thëtë, o Allah më bëtë nënshtruar, subhan Allah, rabbena vë gjallë në muslimin i leke, që ka, i nënshtruhet Allah të e në familjën vetë, i nënshtruhet Allah të kap djollin me e therë, i nënshtruhet Allah të punë më dhore që si kap menja njënit Allah, dhe prapë Allah të i thëtë me gjithë këtë sakrifistë, rabbëna vë gjallëna muslimin. A zëtë gjithë thënë këtu në përpjekje, ti më për musliman mu, ti më ruan musliman mu, ti më jepë emnin, ti më jepë të miren, jo unë amë tërën. Sa so, ka këtu, prandaj është, prandaj është, subhanë Allah, Ibrahimi alësëm, quët, babaj pejkamberme, quët, ajë që i ka vendusë, rënjët e të uhidit, një shmëri së Allah gjellërën tukë, nga vetja ti, edhe në këto raste duke ja atribuar gjitha këtë mirë Allah Gjellewala nështë lasëm për pjesën betër të jetës nështë lasëm a i ku do ka do qësillet, a i e shqete Allah Gjellewala e shqete, ju në kuptim qenësor, po e shqete dhe mirësinë Allah ndajti përkrajnë Allah ndajti, pra ndaj asë një vej për qëfarë dhe qofte e madhore nuk elkunte nga pragu i adhurimit edhe nga qenët roba për dhe sa so, kanë frikë se neve ndoshta, ndoshta me lehtësi vepër të caktuara të arritur të caktuara mund të alivizin nga pragu i të qindë rabbi Allah gjallora i nështuar kokullur kjo është njësia jo të Allah unë njëmë robit dhe argatit kësu bënd të ibrejme në bë muslimeni mua dhe djalin temë në bët nështuar muslima në bë Allah këna meftar që ti te ti t'jemi musliman. Përndaj, te Allahu a je musliman Allah. Jumë kuptim të vlep shmëris, po a je kvalitet musliman. Te Allahu a je me ato e mërtime që ki qëhë muë thirë, te Allahu a je. Jumë të një ashtë. Gjase kur do që e shën Ibrahim në asëmë, të regom një, në nërruat. Kuj do qofë në i kalzohë rëfimin e Ibrahim në asëmë, po pak me modifiku. Me dhoni njëri, për hirë dikujtë, së më nëzikuj është gjendje familën me Elon është gjendje djalin mestafir por ka në fund me thon çu ky njeri çka jo mermana për shemb atë dën çito që qyrson don kë ka kë të mos i thon një çili njeri në bot nuk është më e vlerësuar i breimi si musliman çili po as një valla nuk i bante përshtypje i breimi som njerëz apo rabana ti bona ozat ti bona musliman le njerëz njerëz i kushoin pun ton kë më i udhëzu më i devotshëm ky çishpëniek argumenten, çishpëli pa argumentet, po keman sunnet se kush ka kush vetë njerëz Allah. Çka thonë njerëz leh te Allahu dhe lut Allahu me të bën rrugën e sunnetit dhe rrugën e e e e, e, e besimit, dhe rrugën e njëshmërisë, sikurse lutë Ibrahim i alejstutu sallallahu. Vetë pa fond, o Zot i badh. O Zot dërgojëu, dërgojëu ni pejgamber këtu që i mëson këta njerëz, i pastron këta njerëz, i udhëzon këta njerëz dërgojë oz, ka të mësuar se është shumë rëndësishme. Na e bënim sebepën, na çobën ndërtuam, na vend orientimin e e e e e e rregulluam, gjitha këto i bënë. Po në çurse nuk, nuk, nuk, nuk ka është faktori njeri, nuk ka është udhëzuesi, nuk ka mësuesi. Çobja nuk ka mundësinë me lutrën e vet apo. Çobja bëj të objekt, njeri do të vjen ai që ka mësuar apo. Prandaj të ndërlozor, me gjet rëndin që ka çobja, thonte ibnomeri radhiyallahu ta'ala no besimtori te Allahut me esencave te çopja. Te çopi është simbolike diçka, simbolizon diçka, por esenca dhe dhe bërthama e e e kësaj simbolike e kësaj çope është një rjapta. Besimtari ai që zbaton unitet Allahu xhalleu ala dhe përmes çambës e realizon një shëvrim e Allahu xhalleu xelaluhu dhe porulën e tij. Prandaj ja, Shumë simet tjera të ndërvozit që janë këto të përmendura, janë ato që dalin nga mësimet e Ibrahimit e së mëndërtimit e qabës. Jamë nduar më ufokusu vëtëm nga ato që ka dhej me fikhun, kuptimin më të tjerë të këso e nxarje, jo me detalit historike, kërë mëndërtu qabje, sërë rëzua, kërë mëndërtu këtojnë pun tjera historike që mund të gjenim ndërta jo dhe shumë kështirë. Mirë po kuptimi këtë në gj janë bodet vetë të rëndësishme veçanërisht kur lidhet çështje që janë shumë ngushta me çapën, Ghasallahu Xhallahu ora ka thonë, "O xha'anna el beytam thabatan lin nas", që s'thepi kemi bërë vën ktim për njerëzve. Edhe vën ktim fizik, por edhe vën ktim shternor. Vën ktim fizik. Në është aja që s'thepi është ajo që Hajliet kanë shkuar atje. Ska haqjë, ka mundsi në u boroj di ku ti ato për s'thepin. Kush te ka bollën? Vën ktim. E ata që nuk kanë mundsi me u kthy fizikisht atje me shku Shpirtor, zamërs, falemi, në vend të një perspektor, është vendtimi i zamës kur të falemi nëna mas krimi ka çabe. Prandaj detyrimisht jemi në peridomë kaçobe, edhe fizikisht, edhe shpirtërisht, edhe me drejtë, edhe kuptimisht, edhe gjithsesi çdo aspekt jemi të lirë me këtë me këtë çabe për njohur ia historisë kësaj çabe, veçanërisht mbi kuptimet që i cekëm dhe me argumente përmendura është shumë e, do të them për kulturë po të shumë gjatë atyra që na duan në në në vjehmë. Pado shem se e thash ka ka edhe pikë ato që meritojnë butëtu, mund të poson të përmjetim me kaç, Allah xhelau është përvlef dhiruajt, dhe rys Allah xhelaura që vardimsin nga sikur se denëjemi hir në ditën e hedhës, andaj preh sot ne vardim kemi të, të kujdesshëm që të jemi të përkushtuar ta ruajm kohën dhe të jemi të kujdesshëm në ndihmën e Allah xhelauën që sektojnë ditën më të mirë të vitit. Zoti është përvlef Taqashu do holu sallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam